Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalah tin finnar ayyuhal ikhwatul mu'minuna ibadallah inna afdal ayami sesungguhnya Hari yang paling afdal dalam sepekan adalah hari Jumat. Wa faqad rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. An-nabi an, an Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu qala Diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda minna min afdali ayyamikum yaumul jumuah sesungguhnya hari yang paling utama hari yang paling afdal untuk kalian adalah hari jumat maka hari yang paling utama adalah hari jumat untuk kalian dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya hari kebesaran orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu dan hari kebesaran untuk orang-orang Nasara adalah hari Ahad maka faj'al al-jum'ah wa as-sabt wal-ahad maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat terlebih dahulu barulah kemudian hari Sabtu dan hari Ahad wa kadzalika hum tamao lana yaumil qiyamah demikian pulalah nanti pada hari kiamat orang-orang sebelum kita dari kalangan yahudi dari kalangan nasara mereka akan mengikuti kita nahnul akhiruna kata nabi sallallahu alaihi wasallam nahnul akhiruna min ahli dunya kita adalah umat yang terakhir di kehidupan dunia ini datang di dunia ini wal awwaluna yaumil qiyamah Tetapi awal kali nanti terdepan diumul kiamah nanti al-magdiulahum qabalal khalaik yang akan diputuskan perkaranya sebelum umat-umat yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan hari kebesaran kaum muslimin. yakni hari Jumat dengan menegakkan ibadah kepadanya. Ayuhlah ikhwanul mukminin, ibadah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membagi umat ini menjadi 3 golongan atau 3 tingkatan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ثumma aurrasna al-lazina ثumma aurrasna al min ibadina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian kami wariskan kitab ini yang ini Al-Quran yang agung kepada hamba-hamba pilihan kami fa minum li nafsih maka diantara hamba-hamba kami ada yang menzolimi dirinya ada yang menganiaya dirinya Wa minhum muqtassidun di antara hamba kami ada yang muqtassid ada yang pertengahan Wa minhum sabiqul bilkhairati bi'nillah dan di antara hamba-hamba kami ada yang sabiqul bilkhairati bi'nillah ada yang tercepat ada yang terdepan dalam melakukan amalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dzalika huwal fadlu al-kabir itulah karunia yang sangat besar Ayuhal mu'minuna ibadallah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwasanya zumma ja'alna al-qaimina bil kitabil azim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab yang mulia ini al-musaddiqu lima baina yaday Yang mana kitab yang mulia ini, kitab yang agung ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-ladhina stafayna min ibadina. Adalah orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Kata lima'inu kathir rahimahullah ta'ala wa hum hadhi ul-umma. Mereka itu adalah ummat ini. Yani ummat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang telah mewarisi al-kitab yang mulia, Al-Quran. Sumna qasamahumullahu ila salasati anwa'ah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Membagi jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ini menjadi tiga tingkatan Menjadi tiga golongan Maka tingkatan yang pertama adalah Faminun zolimu li nafsih Ia ni Golongan yang Senantiasa mengeniaya dirinya Zolimu li nafsih Kata lima binu kathir rahimahullahu ta'ala Al-mufarritu fi ba'dil Al-wajibat Mereka mengalaikan sebahagian dari kewajiban-kewajiban. Al-murtakibi al-muharramat atau al-murtakibi ba'dhi al-marhamat. Mereka melaksanakan sebahagian dari perkara-perkara yang haram. Ini zalimun li Senantiasa menganiaya dirinya, tingkatannya yang paling rendah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Dan inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu taala dalam firmannya الَّذِينَ اتَّرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَالْآخَرُونَ اتَّرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ dan ada pula golongan yang lain ada pula orang yang lain mereka mengakui dosa-dosa mereka mereka mengakui dosa-dosa mereka خَلَطُوا أَمَلًا صَالِحَ وَآخَرَ سَيِّئًا mereka mencampurkan amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk أَصَلَّهُ أَيَّتُبَ عَلَيْهِمْ Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Inilah golongan yang dzalimu li nafsi, golongan yang menganiaya dirinya. Selalu terjatuh dalam dosa dan maksiat dan melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Golongan yang kedua adalah al-muqtasid. Siapakah golongan al-muqtasid? Golongan pertengahan. Mereka ini kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Al-mu'adilil wajibat. Hanya menegakkan yang wajib-wajib saja. Al-Tariq al-Muharramat. Meninggalkan yang haram-haram. Waqada' yasruku ba'lal mustahabat. Terkadang mereka meninggalkan yang sunnah-sunnah. Dan terkadang sebahagian mengerjakan mening yang, yang makruh. Ini al-muqatah sidak. Dan golongan yang ketiga... Adalah Fiman Allah subhanahu wa ta'ala fa minhum sabiqul bil yani golongan yang berlomba-lomba Terdepan terjepat Dalam melakukan amalan kebaikan Mereka ini Kata Limah bin ta'ala Al-fa'ilu lil wajibat wal mustahabat Tidak hanya mengerjakan hal-hal yang wajib Tetapi mereka lengkapi dengan hal-hal yang sunnah Tidak hanya mencukupkan amalan-amalnya dengan hal yang diwajibkan padanya tetapi juga melengkapinya dengan hal-hal yang sunah. Wa tarik al-muharramat wal makruhat. Tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang haram bahkan terkadang ba'dul mubahat, sebagian dari perkara-perkara yang mubah mereka tinggalkan. Inilah golongan sabitul bil khairat biiznillah. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya dalam surah Fatir ayat 32. dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengklasifikasi umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi menjadi tiga golongan. Allah Subhanahu wa menyebutkan yang pertama adalah golongan yang zalimun li nafsi Golongan yang terkadang sebahagian terjatuh dalam perkara-perkara yang haram dan meninggalkan dan melalaikan perkara-perkara yang wajib. Yang kedua adalah golongan al-muqtasid. Golongan pertengahan, golongan yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Di mana golongan ini telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim Dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumma di anna, rajul, anna rajulan saala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ara'aita maktubat bagaimana pendapatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya sudah menegakkan salat yang lima waktu wa sumtu Ramadan Saya telah berpuasa di bulan Ramadan wa ahlaltul halal saya telah menghalalkan yang halal wa haramtul haram saya telah mengharamkan yang haram a ada khulul jannah wa lam yazid ala zalik syai' dan saya tidak menambah sedikit pun dari perkara-perkara ini saya tidak menambah dari perkara-perkara ini a ada khulul jannah apakah hal ini bisa memasukkan saya ke dalam surga kata nabi sallallahu alaihi wasallam na'am iya asy-syekh Abdul Mustina alabat fi ta'ala taala Di dalam menjelaskan hadis ini beliau menyatakan fi hadzal hadith zikru qiyam alwajibat. Di dalam hadis ini hanya menyebutkan hal-hal yang wajib saja. Wa laysa fihi almustabah almustahabbat. Dan beliau dan al Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang mustahabbat wa huwa almuqtasid. Inilah kata al Al-Syeikh Abdul Mustsin Al-Abad Hafizhahullah Ta'ala golongan al-muqattasidah golongan pertengahan. Ayyuhan nas ibadallah. Kemudian golongan yang ketiga yang telah kita sebutkan adalah golongan sabiqul bil khairat bi'illah. Golongan yang berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan yang tidak hanya melakukan amalan-amalan yang wajib tetapi juga melengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah. Ini pula yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa mataqarraba ilayya abdi shay'an dan tidalla hamba-ku mendekatkan diriku kepadamu habba ilayya mimma aftaratuhu daripada lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan atas dia." Dan walayazalu dan terus-menerus hamba-ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Sampai aku mencintai dia. Maka ashabikul khairat bi'idnillah. Golongan yang ketiga, golongan yang terdepan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Mereka inilah golongan yang tidak hanya mencubukkan perkara-perkara yang wajib wajib saja. Tetapi mereka lengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Aku lukali hadha wa staghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kamal hibbu rabbuna wa yadda an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah ikraran bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu rasbu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama tasliman mazidah amabad ayuhan nas ibadah Allah kemudian bagaimana nasib mereka di akhirat tiga golongan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadkala membaca ayat ini yakni summa ursal al-kitaba alladhina istafaina min ibadina ilahi al-aya Baliyah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ammal ladzina sabaqu adapun orang-orang yang terdepan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan yakni mereka yang mengerjakan amalan-amalan yang wajib sekaligus amalan-amalan yang sunnah meninggalkan perkara-perkara yang haram sekaligus meninggalkan perkara-perkara yang makruh bahkan sebagian dari perkara-perkara yang mubah Mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dakhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalamnya. Wa ammal ladzina qatasadu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun orang-orang yang iktisad, orang-orang yang muqtasid. Orang-orang yang pertengahan yakni yang mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib. dan meninggalkan amalan-amalan yang haram maka mereka ini hisabuna hisaba yasira mereka akan mendapatkan hisab dengan hisab yang mudah wa ammal ladzina zalamu anfusahum kemudian nasib golongan yang ketiga atau golongan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yakni golongan orang-orang yang menzalimi dirinya terkadang terjatuh dalam perkara dosa berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan dan menalaikan hal-hal yang wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, maka mereka ihsabuna fi tholil mahsyar. Mereka akan tertahan di sepanjang padang mahsyar. Akan tertahan di sepanjang padang mahsyar. Lalu Allah subhanahu Allah subhanahu wa taala talafahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka memaafkan mereka lalu kemudian setelah datang pemaapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka mereka pun mengatakan Alhamdulillahiladzi azhab annal hazan segala puji hanya lah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghilangkan luka cita inilah kondisi ayuhal ikhwa al-mu'minun rahimani wa rahimakallah kondisi tiga tingkatan golongan yang disebutkan oleh subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya termasuk golongan sabiqul bil khairat bismillah innallaha wa malaikatahu yushalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad wa ala li muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala librahim innaka hamidun majid Allahumma gfiri al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwad Rabbana gfirlana wal ikhwanin al ladhina sabakuna bil iman wala tajal fi kulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana dhulamna anfusana wa illam tawfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fi dunia wa fil akhirati hasana wa kina azaban wa ahlu da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Aqmissalah.